בעזרת השם המטבח, ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה י"ז, מפסד על תורת ט"ז וליקוטי מוארנטיניאנה. ערני חולליך אסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיטו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ריבונו של עולם תן לי פרנסה וכבוד קודם שאצטרך לה, באופן שאזכר אסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד. ולהיות כרצונך טוב באמת, כי אתה יודע כמה הפרנסה מבלבלת אותי ומונעת אותי ומחלשת דעתי מלהתחזק בעבודתך. ריבונו של עולם, ידעתי כי אני רחוק מפרנסה וכבוד מאוד מאוד, כי פגמתי נגדך מאוד. הראותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. אבל באתי לפניך מלא רחמים, כי אני בפתח. כדל ואביון המחזיר על הפתחים. פורש כפיו שואל ומבקש מתנת חינם ונדבת חסד. שתחונני בהחמך רבים לבד, בחסדיך עצומים לבד, ותזמין לי פרנסתי מן השמיים. ותתן לי כל צורכי וכל צורכי אנשי ביתי וכל התלויים בי וכל הנלווים אלינו קודם שנצטרך להם. כי איננו לך לבד תלויות, איננו לך לבד מצפות ומחכות. ריבונו של עולם, אנטו לאלה, לאלה מן כלה, לאלה, לאלה מן כל העילות והסיבות. ואתה יכול לסבב סיבות לטובה ביחמיך הרבים באופן שיגיע לנו הפרנסה בנקל, בלי שום בלבולים ובלי שום טרדות ויגיעות, ובלי שום סיבות על פי דרך הטבע. רק שתזמין לנו ביחמיך הרבים הפרנסה בנקל ובמהירות גדול. ותהיה נמשכת הפרנסה אלינו לטובה בהרחבה גדולה. ונזכה לברר הפרנסה בקדושה גדולה, שנזכה לאכול ולשתות בקדושה ובטהרה גדולה, באופן שנזכה שתתברר אכילתנו ושתייתנו. ויהיו נעשים מהם ברורים קדושים בבחינת קטורת, עד שיהיו נעשים מהם אמרי שפר, שהם ברכות והודאות לשמך הגדול והקדוש. ואלו האמרי שפר יעלו ויתחברו עם המלך, ויהיה נעשה מהם עטרה להמלך. ונזכה לראות העטרה הזאת, כמו בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרע לו אמו ביום חתונתו וביום את המלך ביופיו, כמו שכתוב, מלך ביופיו תחזינה עיניך. ואל תעכב פרנסותינו בשביל זה. כי אתה כל תוכל ולא יבצר ממך מזימה. כי אתה יכול לסבב סיבות לטובה באופן שתבוא לנו הפרנסה במהירות גדול, בלי שום עיכוב כלל. ובלי שום עסק וסיבה ובלי שום טרדה כלל. ועם כל זה נזכה לראות המלך ביופיו, בעטרה שיתרה לו אמו, הנעשית מן האמרי שפר המתבררים על ידי הפרנסה והאכילה דקדושה. וקיים לנו מקרא שכתוב, הגואל משחת חייךי, המטרייךי חסד ורחמים. המשביע בטוב אדיח תתחדש כנשר נעורייךי. תבינו שבשמיים עשה למענך ורחם עלינו, ותסבב סיבות לטובה באופן שתגיע לנו הפרנסה קודם שנצטרך לה. ותזמין לנו כל צרכינו בכבוד ובנחת, ובהיתר ובקדושה גדולה ובהרחבה ונחת גדול. ותצילנו מחובות והלוואות, ותעזרנו לסלק מהרה כל החובות והלוואות שאנו מחויבים מכבר. ותשמרנו מעתה מלבוא לידי חוב עד עולם. כי אתה יודע שהחובות וההלוואות מבלבלים אותנו מאוד ממעט עבודתך, שאנו מכינים עצמנו בכל עת להתחיל בעבודתך באמת. רחם עלי ועלינו אבינו אב הרחמן, נזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים. ותן לי לכל חברתנו ולכל ישראל פרנסה בכבוד קודם שנצטרך לה, באופן שלא נצטרך להטריד דעתנו בפרנסה כלל. ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם, ולא לידי הלוואתם, כי אם לידך המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה, שלא נברוש ולא נתקלם ולעולם ועד. ונזכה לברר פרנסה בקדושה ובטהרה גדולה, בבחינת קטור את המשמח את הלב. ותביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, וימלוך לא עלינו ועל כל ישראל ועל כל העולם כולו. ויקוים בנו מהרה מקרא שכתוב מלך ביופיות החזינה עיניך, תראה נא מרחקים. במהרה בימינו אמן כן יהי רצון